Лагідний янгол смерті Ранньої весни 1997 року я продав двокімнатну квартиру на околиці та збирався придбати собі однокімнатну в самісінькому центрі Києва, побіля Софійського собору. Старенькі, що продавали її, виїжджали до Ізраїлю і разом із квартирою намагалися продати мені купу непотрібної дрібноти на взірець саморобної дротяної вішовки в коридорі. Григорій Маркович, голова сім'ї, наполегливо промовляв. «Я знаю ціну на все. Я зайвого не візьму». Дещо я купив, але від більшості речей та дрібничок відмовився. Придбав я і поличку з книжками. Вона саме так і продавалася, щоб не знімати її зі стіни і не тягнути книжок до букініста. «Навіщо зайва морока?» Не знаю, яка частина зі сплачених п'яти доларів припала на книжки, а яка на поличку, але про всяк випадок томики я не особливо роздивлявся. Лише ковзнув поглядом по академічному виданню «Війни і миру» Лева Толстого. Ця книжка була великого формату і, певне, п'ятдесятих років видання. Такі книжки я любив, коли не за зміст, то за добротний, солідний вигляд. 12 березня прийшов момент передачі ключів. Я приїхав підвечір. Біля під'їзду стояв мікроавтобус, присланий агенцією «Сохнут». Старенькі завантажували речі. Їм люб'язно допомагали два представники агенції. «Ну, Колю Сотников, – сказав я собі, коли опинився на самоті в придбаній квартирі, – тепер ти хазяїн цієї розвалюхи». Я ще раз окинув поглядом тріщини, подумки оцінюючи необхідний ремонт. Тоді підійшов до книжкової полички, дістав книжку, що запам'яталася великим форматом, і розгорнув її. Під палітуркою на мене очікував сюрприз. Методом відомий мені зі шпіонських фільмів у книзі був вирізаний потаємний сховок, у якому, однак, не виявилося ані золота, ані зброї. Всередині середині охайно вирізаній ніші лежала інша книжка, пізнішого року видання "Кобзар". Здивований, я витягнув її і, очікуючи на чергову несподіванку під палітуркою, розгорнув. Але цього разу книжка виявилася справжньою, не перетвореною на скриньку. Я перегорнув декілька сторінок і збирався вже був скласти цю книжкову матрешку і поставити її на місце – щоб колись здивувати своїх майбутніх гостей, але раптом мені в око впали написані гострим олівцем по берегах книжки коментарі російською мовою. Тримаючи розгорнутий кобзар у руках, я підійшов поближче до лампи і прочитав кілька акуратних рядків. Патріотизм Тарас Григорович сприймав як любов до жінки та ненависть до армійської служби, і особливо до бездумної муштри. А чи не який-небудь по-дисидентському налаштований учитель літератури робив ці нотатки, подумав я, бо пригадав свій власний учительський досвід. Після пединституту я сам відпрацював належні три роки істориком у сільській школі. Але за весь цей час мені так і не вдалося прищепити здоровим, рум'янощоким дітям доярок і трактористів ані інтересу до історії, ані бажання розгадати численні історичні загадки й таємниці, виловлені мною зі стосів, перечитаних залівцем у руках книжок. На Григорія Марковича, як на автора цих коментарів, гріх було думати. Сам він був військовим у відставці і дуже цим пишався. Якось я застав його пакуванням своїх медалей. Він розклав їх на столі і загортав кожну в окремий носовичок, яких у нього, схоже, було багато, значно більше, ніж медалей. Показуючи мені одну з медалей, він сказав, «Я брав Прагу». «А чи помітила це Прага?» – подумав я тієї миті, ледве стримуючи посмішку при погляді на цього сухого, маленького, і до цих літ вертлявого дев'яностолітнього старигання. Брудна кухня теж потребувала ремонту. Її треба було відмити від старих власників. Речам та й самим стінам чомусь передається вік господарів. І тому, щоб не відчувати себе зненацько постарілим, треба змінити поверхні й кольори, додати свіжості. Може, вчасно зроблений ремонт подовжує життя не лише квартирі, але й її мешканцям. Я поставив чайник на закиптюжену газову плиту і знову почав гортати книжки, подумки повертаючись до дивних нотаток. На одній зі сторінок трапилася мені чудова та співзвучна з моїми міркуваннями думка. Патріотизм голодного – це спроба відібрати скіпку хліба винородця. Патріотизм ситого – великодушність, що викликає повагу. Мені дуже хотілося зрозуміти, яка ж людина писала ці коментарі до Кобзаря. Хотілося знайти свідоцтва часу, коли все це було написано. Моя теперішня робота нічним сторожем за гуманним принципом ніч через дві» не вимагала використання мозку. І мозок нудьгував. А тут такий загадковий подарунок. Кращий за будь-яку головоломку чи кросворд. Я гортав і гортав. Як вартають книжку, перш ніж зважитися її не просто прочитати, а просто із зошитом і ручкою. Перед очима промайнула ще одна авторова думка. Справжній патріот не визнає ані національної більшості, ані національної меншості. Його любов до жінки сильніша за любов до батьківщини. Бо жінка, яка відповідає взаємністю, і є символом батьківщини ідеалом абсолютного патріота, захист жінки, кохання до якої є взаємним, і є найвищим проявом патріотизму. В іншому місці, під одним із віршів, був чисто щоденниковий запис. 16 квітня 1964 року. Зустрів Львовича у пивній напроти ломбарду. Розповів йому про підготовлений рукопис. Він захотів прочитати, але обійдеться. Після провокації в кінотеатрі навіть його рука здається надто вологою для рукостискання. І ще ця звичка весь час озиратися по боках. Я сидів до півночі, тоді склав книжкову матрешку і поставив назад на книжкову полицю. Наступного дня я заїхав до знайомого скульптора, чоловіка, який знав Київ останніх 30 років, майже поєменно. Пивнано проти ломбарду», – перепитав він. «Звісно. Там тепер кафе, російський чай». «Ні, пробач, вже не російський. Або просто чай, або...» «Там уже все не те. І навкругу не ті. А ти не знав у той час якого-небудь Львовича?» Скульптор замислився. Його двоповерхова майстерня була заповнена громадищами ще необробленого каміння, макетами, невеликими скульптурами і величезною кількістю світлин, приклеєних до стін, нібито замість шпалер.